Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahillazhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil khakhi mizurahu ala dini kullihi wa kafabillahi shahidah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikana Wa ashadu anna muhammadan abdu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah Allahumma fa wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du Pemirsa televisi bulut Indonesia, dimanapun anda berada Dan juga saudara-saudara kami tercinta dari Bogor, dari Jatimgara, Jakarta Timur Alhamdulillah, kita panjangkan puji syukur kahadwal ilahi rabbi di pagi hari yang sangat indah ini Allah masih perjalankan kita menuju ke tempat majlis mimbar Nurul Salam di Pelopisir bentuk Indonesia yang sangat sangat sangat kita cintai. Semoga kehadiran kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu Wataala. Nanti pada saat kita pulang akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu Wataala. Alhamdulillah di pagi hari ini berbahagia sekali kan. Ee, narasumber kita Dr. Kiai Haji Muhammad Atamimi At MAG. Beliau adalah ketua madrasah zikir SBNU Salam Provinsi Maluku. Alhamdulillah, apa kabar okay. Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah waktu Sabtu kemarin di Monas ya baca doa dengan betul. ada Pak SB sana betul karena ada T perintah datang sudah dilaksanakan tapi sehat ya alhamdulillah, alhamdulillah. Al doa luar Al Al Al Al Al biasa dan judul pada hari ini Ustaz eh memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena cocok yang Rabiul awal tempat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi Al namun Al demikian Al sabar dulu Mari kita saksikan tayangan berikut ini. Khabar saya televisi Republik Indonesia dimanapun anda berada, berbahagia sekali anda masih Beserta kami di mimbar Nurussalam dari Majlis Zikir Nurussalam. Dan juga saudara-saudara kami yang berada di studio, apa kabar? Masih sehat ya? Segar, siap ngaji pada hari ini? Insyaallah Allah hulda aminan aminin. Sebagaimana yang telah kami sampaikan tadi, yaitu temanya memuliakan Rasulullah SAW. Keriatannya temanya biasa, tetapi apakah pelaksanaannya itu? besar, kecil atau bagaimana penjabarannya, kemudian juga realisasinya kehidupan kita di masyarakat sehubungan dengan ibadah kita, habbun minallah, habbun liannas. Untuk itu kami persilakan kepada Dr. K.H. Muhammad Adam ini untuk berbicara. Silakan. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. واصلي واسلم على حبيبنا محمد وعلى اله وصحبه الطاهرين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا ارحم الراحمين قال الله تعالى في كتابه الكريم وصدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل Para pemirsa yang berbahagia Para jamaah mimbar nurus salam di studio yang saya cintai Ustaz dan para alim ulama Sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sebagaimana kita ketahui bersama bahawa Di setiap bulan Rabi'ul awal Kaum muslimin muslimat Hampir biasa antiru dunia Mau merayakan Hari kelahiran junjungan kita yang mulia Nabi besar Muhammad Allah, Allah Maulid Nabi Sudah merupakan satu tradisi Bagi kaum muslimin untuk memperingatinya Setiap tahun Hal ini karena Merupakan Satu ungkapan rasa cinta Kaum muslimin Muslimat terhadap junjungan yang mulia itu Betapa tidak Begitu besar jasa-jasa beliau Sallallahu alaihi wa sallam Yang tadinya Beliau dimusuhi Beliau difitnah Beliau dihasut Semata-mata karena menyiarkan agama Islam Menyiarkan agama Islam Yang pada saat ini Kita anut secara bersama-sama Karena begitu besar jasa beliau Sallallahu alaihi wa sallam Maka tidak salah kalau kita kemudian Mau memuliakan al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi Wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran al-Karim berfirman A'udhu billahi minasyaitan al-rajim Qul In kuntum tuhibbun Allah Fattabi'uni yuhbibkum Allah Wayaghfir lakum dunubanku Katakanlah Kalau kalian betul-betul Mencintai Allah Subhanahu wa taala, firman Allah dalam Al-Quran seperti itu, "Qul in kuntum tuhibbun Allah, Allah fa-ttabi'uuni yuhibbukum Allah." Maka ikutilah aku. Ikutilah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukum Allah. Maka Allah juga pasti akan cinta kepada kita. Konsekuensi logis dari cinta kita kepada Allah kepada Rasulullah wa ya ghafir lakum dzunubakum Para jamaah yang terhormat, para purnisari yang berbahagia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam penyampaian dakwah risalahnya ini tidak pernah meminta upah apa-apa. Tidak pernah. Beliau tidak menerima upah berupa uang, berupa materi-materi materi yang lain sama sekali tidak. Tapi kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Ketika Mengkisahkan Para nabi dan rasul yang lalu Allah subhanahu wa ta'ala Sampaikan A'udhu billahi minasyaitanir rajim La as'alukum ajran In ajriya illa ala Allah. Kata nabi yang lalu Aku tidak menginginkan upah dari Apa yang ku sampaikan ini Upahku kata para nabi yang lalu itu Upahku hanyalah pahala dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sallam juga tidak pernah meminta upah. Tapi dalam Al-Quran Allah sebutkan. La as'alukum ajran illa mawaddatan fil qurba. Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh Nabi sallallahu alaihi wa sallam untuk menyampaikan ini kepada umatnya. Aku tidak meminta upah apa-apa dari calian. Ilmu wadatan fil kurba, kecuali saling kasih sayang, cinta mencintai di antara karib kerabat satu dengan yang lain. Coba lihat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan ini kepada kita. Lalu atas jasa-jasa beliau seperti itu kita juga harus mau mengikutinya dengan cara menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah. Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan salat yang didirikan Anugerahkanlah junjungan kami Nabi Muhammad Wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan Sesungguhnya engkau dat yang tidak akan mengubah janji Salawat dan salam kepada Al-Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam Bahkan Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Bakil Orang yang bakil Ibu-ibu tahu bakil ya Pelit itu Pelit pelit, pelit. <laughs> Orang yang bakil Orang yang pelit al Yaitu orang-orang yang Zukir ta'indahu Walam yusalli alaih Yang namanya disebutkan di sisinya tapi dia tidak memberikan salawat dan salam kepadamu. Ini Al Bakhil. Al oh, Bakhil. Ada tak yang Bakhil nih? Tidak ada ya? Oh, ada oleh ini. karena itu Ustaz, ah. luapan rasa cinta kita untuk itu kita perlu banyak banyak memberikan salawat dan salam kepada Al Mustafa Muhammad Manul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah Saja memberikan salam, salawat. Malaikat memberikan salawat Ustaz. Masa kita yang begitu banyak dapat jasa dari beliau tidak memberikan salawat dan salam kepada Al Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekali lagi seluruh kewajiban-kewajiban agama ini kepada kita kita yang kerjakan. Tapi ketika sampai kepada salawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Allah juga kerjakan, para malaikat juga kerjakan dan kita juga harus mengerjakan itu, Ustaz. Dalam hadis nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat itu juga kembali kepada kita. Karena barang siapa memberikan salawat dan salam kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu kali, sallallahu alaihi aṣharan. Allah, Allah akbar. Allah Subhanahu wa Taala memberikan salawat kepadanya sepuluh kali. Kita Allahumma salli wa sallim hmm. ala, Sayyidina hmm. wa ala, ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad. Itu ya. satu kali. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan salawat dan salam kepada kita 10 kali subhanallah oh, Allah. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala memberikan salawat dan salam kepada kita Apa artinya itu Ustaz? Artinya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan kontan itu kontan. Kontan, Ya. Hanya salawat Belum lagi salat hmm. Belum lagi puasa hmm. Belum lagi zakat Jadi subhanallah untuk masuk syurga ini Kelihatan yang muda, mudah Ustaz Tapi banyak yang malas-malas Ada yang ya. bilang Jauh, ya, nggak boleh salawat terhadap orang tuan ini. Ada kan ya, ada ya. Ah, Salawat ini perintah agama. Ah. Perintah, agama, perintah Allah. Inna Allah. Wa malaikat. Bayangkan. Itu nuntuki perintah, menunjukkan betul-betul perintah itu tidak boleh tidak, harus dilaksanakan. Tidak bisa tidak. Kalau kalau ada yang melarang salawat, itu berarti menyangkari ayat ini. Iya. Sebab Allah dan para malaikat memberikan salawat dan salam. Oleh karena itu ibu-ibu yang di sana yang malas salat, tapi yang di sini insya Allah dan para pemirsa semuanya dirajin untuk memberikan salawat Rahim. dan salam kepada Al Mustafa Muhammad, Muhammad sallallahu, sallallahu alaihi wa, wa, wa sallam. Ini pakai berarti dengan salawat Inna Allahu Malakatar Saluna Al Nabi Allah dan para malaikat memuliakan Nabi. Hmm. Betul. Berarti kita wajib dong, wajib ya memuliakan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena jasanya luar biasa minazul matiilah luar, mengubah, menghormati kaum wanita luar biasa. Pada saat itu kan pontang panting berantakan, diangkat derajatnya seorang wanita. Tetapi sekarang banyak sekali melawan daripada aturan-aturan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang di sana, yang di sini. Oh di sini tidak. Itu rajin Allah. semua, insya Allah. <laughs> <laughs> Ustaz, bicara tentang memuliakan Nabi Muhammad ha. Sallallahu Allah. Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini orang yang sangat rendah hati, Subhanallah. Dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dekat dengan para malaikat, doa apa saja dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi sangat rendah hati. Hmm. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang sangat tawadu. Sampai-sampai kalau beliau masuk di satu ruangan ada para jamaah sahabat-sahabat beliau, sahabat beliau melihat Nabi berdiri. Hmm. Tapi Nabi sebagai orang yang Betul-betul rendah hati beliau bilang duduk, duduk duduk duduk Jangan kalian perlakukan aku Seperti orang-orang parsia dan romawi Memperlakukan raja-raja dan penguasa mereka Duduk ana Sesungguhnya aku juga manusia Mislukum seperti kalian juga Jadi duduk saja Semua sahabat ketika mendengar seperti itu duduk hmm. Tapi ada satu sahabat yang tidak mau duduk ya, ya, ya. Namanya Hasan bin Thabi Dia tidak mau duduk Dia tetap berdiri Sahabat yang lain melihat, wah ini nanti suruh kita duduk dia oh, Wah ini sahabat tidak mau duduk Mengapa ya, ini? Ya, ya. Karena tidak mau duduk lalu dia lantukan satu syair Indah sekali Dia bilang, sahabat Hasan bin Sabit Qiyami lilhabibi Alayya fardun oh. Wa tarkul ma huwa mustaqimun Ajibtu liman Lahu aqlun wa fahmun Yara hazal jamala la yakum Subhanallah Aku berdiri menyambut sang tekasi yang kucintai Bagiku wajib hadir, ya ya ya, dan meninggalkan kewajiban adalah sesuatu yang tidak layak. Aku heran, aji itu kata dia. Aji tu diman lahul akulun wafahmun. Aku heran kepada orang yang punya akal pemahaman yang bagus. Ya rahazel jamalawalayyakumu melihat keindahan seelok ini dan dia tidak berdiri. Subhanallah. Hmm. Padahal biasanya refleks gitu ya. Refleks. Ya. Tapi nabi karena orang yang tawalu, yang rendah hati. Dulu, dulu, dulu, dulu. hanya sahabat ini. Berentukan ya. syair seperti itu Dan Nabi SAW oh, Kemudian Tidak kemudian marah dia Tidak ya, ya. Nabi beliarkan Apa artinya itu? Bahawa menyambut Nabi SAW Ketika kita waktu mauludan Ustaz ya, Ashraqal, Ashraqal batu Kita berdiri Allah. Itu tidak ada, ada masalah Karena pernah dicontohkan juga oleh para sahabat Salah satu suara, salah suara sahabat ya, ini ya, ya. Hasan bin Sabi Dengan syairnya tadi itu ya. Qiyami lilhabibi ya alaiya fardun Aku berdiri menyambut sang sangkekasia adalah merupakan satu kewajiban. Watakul farbi mahu mustafimu meninggalkan kewajiban sesuatu yang tidak baik. Ajab tu limanlahu akul nuafahmun. Aku heran terhadap orang yang punya akal dan pemahaman yang baik dan bagus. Ya rahad al jamalawalayyukum melihat keindahan secantik ini, seelok ini, dan dia tidak berdiri. Kita biasanya melihat sesuatu yang elok, kita kan ah, ada apa? Ini? Iya. Jangankan itu Ustaz. Kita naik mobil, ada orang demo. Kita kepala ini diangkat. Ada apa ini? Ada apa ni? Ya, ya. Apalagi ini Rasul Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Yang jasanya begitu besar. Ya. Karena beliau juga eh, tem, apa, bin Thabit, jadi? Hasan, bin Hasan bin Thabit. Hasan bin Sabit itu juga menyampaikan tidak dilarang juga oleh Rasul yes. sebagai rasa cinta. Cinta. Beliau kepada seorang memang sosok cintaan Allah Subhanahu Wa Taala juga. Makanya kita di situ. Asroqo asroqatu dalam artian kita menghormati Rasulullah Allah, sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh-boleh saja, sah-sah saja karena begitu cintanya kita kepada manusia yang memang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ta termasuk memuliakan Nabi Muhammad, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ya. Jadi ustaz, <tuh>. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa tidak minta dicintai tidak? Ya, ya. Tidak minta dihormati, tidak tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mencintai beliau, menghormati beliau sallallahu alaihi wa sallallahu. Dengan cara apa? Tadi ayat yang kita bacakan itu. Innallaha wa malaikatahu yushalluna 'alan nabiy. Lalu perintah ya ayyuhalladzina amanu sallu. Itu perintah. Ayo berikanlah salawat. Dan yeah. perintah itu dalam kaidah usul disebutkan perintah itu menunjukkan supaya satu kewajiban. Iya. Yeah. Wal amruh dah dulu dia lujur begitu. Harus kita laksanakan perintah seperti itu. Satu saat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mimbar Nabi itu kan ada tiga tingkat. Ya. Pertama itu dari pelepas korma. Setelah itu oleh para sahabat dibuat tiga tingkat. Nabi naik tingkat yang pertama, Nabi katakan amin. Yang kedua, Nabi katakan amin. Yang ketiga, Nabi katakan amin. Lalu para sahabat heran. Mereka bertanya. Setelah itu ya Rasulullah, amin yang pertama mengapa? Apa yang kau aminkan ya Rasulullah, Allahumma salli ala mu alaihi. Lalu yang kedua apa yang kau aminkan? Yang pertama kata Nabi, Jibril datang kepadaku dan Jibril berkata, Baudaman adrakar madzana, falam yugfar alaih. Sungguh merugi orang yang apabila bulan Ramadhan datang, lalu dia tidak bisa berdaya upaya sehingga Allah mengampuni dosa-dosa. Kemudian yang kedua, amin yang kedua, amin yang kedua. Ba'uda manhayy abawahi falan falam yugfar alif. Sungguh merugi orang yang kedua orang tuanya atau salah satunya masih hidup, lalu dia tidak bisa berbakti untuk supaya Allah mengampuni dosa-dosanya. Dan yang ketiga, bau daman zukir falam Yusal ya Sungguh merudi orang yang mendengar namamu disebutkan, lalu mereka tidak memberikan salawat dan salam kepadamu. Jadi salawat dan salam ini juga merupakan kewajiban agama. Jadi ungkapan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasa sayang kita kepada Al Mustafa Muhammad sallallahu wasallam. Mengapa? Bayangkan Ustaz. Kalau tidak ada Islam yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita ini tidak tahu bagaimana cara menutup aurat. Allah. Iyalah. Kita ini tidak tahu bagaimana cara beristinja. Iya, iya. Kita tidak tahu bagaimana cara bersiwak. Iya. Gosok gigi yang baik sampai sampai sekecil-kecil itu sampai ya. Sampai sekecil-kecil itu diatur oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau kemudian jasanya yang begitu besar, lalu kita mendengar namanya kita diam saja? Hari ini Ustaz saya ingin menunjukkan bagaimana kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi Al SAW. Hari ini kalau saya sebutkan yang hadir di sini ada misalnya Bapak Gubernur. Yang terhormat Bapak Gubernur, yang terhormat Bapak Wali Kota. Apa reaksi kita? Diam semua kan? Tapi ketika saya sebutkan, hadirin saudaraku yang terhormat. Hari ini kita memperingati. Hari kelahiran junjungan kita Nabi Besar Muhammad. Insaf ya, langsung, mohonlah insaf, otomatis. Iya, dan itu ada pahalanya ibu-ibu seperti yang saya katakan tadi. Itu langsung dosa-dosa ibu-ibu dosa kecil sudah barat tentu, ya. diampuni oleh Allah Subhanahu Wataala. Jadi tidak ada salahnya. Kalau kita kemudian mau Memberikan salawat dan salam Kepada Al-Mustafa Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dan para sahabat melakukan itu ya. Ada seorang sahabat namanya Khalid bin Walid, Khalid bin Walid. Mungkin ya. kita tahu itu rambut. Jaguan, jagoan, jagoan Panglima perang Luar biasa ini sahabat Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Biasanya kalau bercukur Rambut Itu para sahabat rebutan Ustaz Andri ambil itu sampai Nabi kemudian menyuruh salah satu seorang salah seorang sahabat untuk mengumpulkan itu dan membagi-bagi. Hmm. Ini riwayat sahih. Dibagi-bagi. Ada seorang sahabat namanya Khalid. Dia dapat satu apa helai rambut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ditaruh di imamahnya di serbannya, Waktu suatu dalam satu perang peperangan, imamahnya ini jatuh. Di tengah-tengah musuh. Musuh dengan pedang yang terhunus tajam Lalu dia melesat masuk Ingin ambil itu serbannya Dia keluar lagi Masuk lagi ketika mau dipotong Keluar lagi begitu Ditegur sama salah, salah seorang sahabatnya hmm. Ya Khalid mengapa kau seperti itu Nanti mati kau kalau seperti begitu Ada apa dia bilang Saya mau ambil serban saya Serban biarkan saja daripada jiwa mu terancam Dia bilang tidak dalam serban itu Ada sehelai rambut Nabi kita Muhammad SAW Allahumma salli wa sallimu alaihi wa ala alihi cinta sahabat kepada Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ada seorang sahabat lagi saya ingin menyampaikan kisah-kisah ini bahawa betapa para sahabat juga ingin mengambilkan barakah dari Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ada seorang sahabat hmm. Nabi biasanya melakukan hijama hijama, hijama ya apa ustaz ya uh bekam hijama itu bekam lalu kan biasanya keluar darah itu kan dimana-mana sekarang itu ada begitu Nabi setelah berbekam hijamah, lalu Nabi Allahumma sallallahu alaihi wa alaihi menyuruh salah seorang sahabat membuang darahnya itu lalu sama sahabat ini pergi, tak lama kemudian dia datang dibawa nampangnya itu tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian curiga ini lampan kok bersih sekali. Hmm. Saya ditanya sama Nabi. Kau kemanakan daraku? Saya suruh kau buang, lalu kau kemanakan? Saya curiga. Kira-kira begitulah. Hmm. Saya curiga. Sahabat ini berkata, Ya Rasulullah. Saya minum darahku. Subhanallah. Apakah Nabi marah? Kita dalam konteks ini tidak berani kita katakan bahawa darah Nabi haram. Siapa yang berani berkata darah Nabi kita, Muhammad SAW haram? Ya, eh. ya. Ini kita tidak bicara konteks hukum di sini. Kau kemanakan darahku? Dia bilang saya minum ya Rasulullah. Apa Nabi marah? Tidak. Tapi Nabi katakan Allahumma salli wa sallam wa ala alih, Barang siapa yang darahnya bercampur dengan darahku. Haram api neraka menyentuh dirinya. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Ini ungkapan cinta para sahabat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Untuk berkah diambil seperti itu Ibu-ibu hadirin serok yang saya kintai dan saya hormati Saya ingin membawa satu kisah yang lain lagi Nabi biasanya wudu, wudu, Lalu setelah wudu kan masih ada tuh bekas-bekasnya Ya kan Ustaz? Seperti kita kan biasanya wudu. Nah, dan kalau ibu-ibu wudhu, jangan dicuci dengan handuk, kecuali mau pergi jauh, ya. habis sholat apa? Nah, habis wudhu, ya. mau sholat, jangan dicuci, sebab tetesan wudhu itu bersamaan dengan tetesan dosa kita yang jatuh ya, ya. jadi jangan dibersihkan atau dicuci dikering dengan handuk, jangan, biarkan saja lapa sahabat Nabi SAW Allah. ketika melihat Nabi habis wudhu mereka berebutan itu bekas-bekas wuduhnya sampai dalam hadis disebutkan kadu yakta filuna fimai wuduhi subhanallah mereka berebutan sampai hampir-hampir hampir-hampir ya hampir-hampir berkelahi gara-gara merebut bekas wudhu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ada yang tidak dapat misalnya misalnya saya ambil dari Ustaz Karena Ustaz ambil dari Nabi saya ambil lalu Antum ambil dari Ustaz lagi begitu seterusnya, karena tidak sempat ambil ke sini, ambil berkahnya saja. Ini kisah-kisah yang ada, diciriterakan oleh para ahli sejarah Islam dalam hadis-hadis yang sahih Oleh karena itu, ibu-ibu saudaraku yang saya cintai dan saya hormati, mari sebagai umatnya ini, sekarang mau merebutkan rambut Nabi sudah tidak ada. kita bisa melihat di museum saja di Turki sana misalnya, lihat dari balik kaca lagi. Kita tidak bisa juga berebut bekas wudhu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah tidak bisa lagi, tidak bisa. Ya. Tapi kita bisa mengamalkan perintah perintahnya, menjauhi larangan-larangannya semata-mata karena cinta kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi saw katakan, tuba liman yarani wa amanabi berbahagialah. Berjimpiralah, kalian wahai sahabat-sahabat melihat aku dan beriman kepada aku. Wajar, para sahabat beriman kepada Rasulullah wajar. wajar. Mereka melihat Nabi, wahyu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mu'jizat Rasul sallallahu alaihi wasallam dilihat, bulan terbelah, pohon datang dipanggil oleh Nabi, bumi ini berlari, karena mu'jizat Nabi sallam, jari-jari beliau keluar air. Dari jari-jari beliau, makanan yang sedikit menjadi banyak. Wajar kalau para sahabat kemudian beriman. Imannya kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma rizkallah masih. Tak kerasa ya ibu-ibu kulitannya perak. Uh, bengong-bengongnya. Tenang dulu kita saksikan tayangan berikut ini. Televisi Republik Indonesia Dimanapun anda berada Anda masih beserta kami di Mimbar Nurul Salam Alhamdulillah tidak terasa Waktu begitu cepat Kerana masalah cerita mengenai Rasulullah Rasulullah Salam memang Sungguh sangat menarik Sedang Sakyat barangkali ada perlu disampaikan Dilengkapi yang tadi ada Kurang-kurang Silakan. Baik terima kasih Ustaz Dan para jamaah Mimbar Nurul Salam Dan pemirsa yang berbahagia jadi tadi saya jelaskan bahwasannya sekarang kita mau rebutan wudhu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sudah tidak ada. Ya. Ya. Mau rebutan uh, rambut Sallallahu Alaihi Wasallam juga sudah tidak. Ya. Minum darah beliau juga sudah tidak mungkin. Tapi jangan salah. Ya, ya. Darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah itu maasum. Orang yang dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dosa yang lalu dan yang akan datang tidak pernah ada seluruh tubuhnya itu suci bersih. Jangan kemudian karena mau tabarruk ya. lalu darah kiai yang diminum coba <laughs> Itu salah besar. Darah ustad yang diminum. Ustaz. <laughs> Wah, ini ini sudah salah kaprah namanya. Iya, <laughs> iya, iya. Ya. Darah ustad yang diminum. Jadi khususan itu. Ya. Itu berarti Dracula itu nah. <laughs> Jadi khusus ini. Ini khusus. Ya, ini kita bicara ini tentang kemuliaan Nabi sallallahu sebab secara khusus juga Allah memberikan salawat kepada hmm. Sallallahu alaihi wa, alaihi wa sallam Begitu, Begitu tinggi nilainya Begitu lah. tingginya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam Lahir batin Lahir. Suci suci. Baik kasih kesempatan bagi yang bertanya ah, Ini dulu Pak Ustaz silakan pakai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Namanya Bikin Nama saya Ustaz Rukim dari Tumah Nur Salam Dari negara Jatina. Yang saya muliakan Ustaz Mengenai solawat ini, saya mohon Al-Faqir suka apa namanya minaikan. Ada juga yang enggak cinta solawat tu, tetap. Hmm. Jadi bagaimana tu cara Al-Faqir menjelaskan kepada kepada ya. hula, ha kepada mereka itu tetap. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai kenyataannya ada itu ya, di lapangan seperti itu lapangan seperti itu, ya. Yang, ya. yang tidak tu. Tidak suka salawat, Berarti dia tidak mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak suka salawat, Berarti dia tidak percaya dengan ayat yang kita bacakan tadi. A'udz billahi rajim. Inna Allah wa malaikatahu tuhiyul saluna ala Nabi. Ada perintah berikutnya. Ya ayuhal ladina amalu salum. Salum itu perintah, wajib. Jadi kita bisa sampaikan buat dia. Kalau anda tidak cinta kepada, tidak mau salawat, anda tidak cinta kepada Rasulullah. Anda tidak mau melaksanakan salah satu perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ada seorang penulis, Ustaz. Dia penulis terkemuka. Dia banyak menulis tentang uh, riwayat hidup Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika dia lihat, wah oh, ini sudah banyak yang ditulis orang. Dia tulis lagi yang lain. Ah tema ini sudah banyak ditulis oleh pengarang yang lain. Dia lihat lagi, ah sudah ditulis oleh yang lain. Akhirnya dia ungkapkan satu syair. Syairnya indah sekali, bisa kita baca yang biasa tertulis itu di mana mana ada. Balagh al-aulah bika hasanat jamiau hisaleh, salli ala Muhammadin wa aleh. Jadi setelah dia lihat semua tema ini sudah ditulis orang, akhirnya dia bilah. Karena sudah ditulis orang semuanya saya bikin syair sajalah dengan empat bait empat bait syair ah. ini dia sudah mengungkapkan seluruh keutamaan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam balag alula bikamali nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mencapai puncak ketinggian dengan segala macam kesempurnaannya kasyafad duja bijamali nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menyingkap segala macam kegelapan dengan penuh keindahannya Asunat Jamioh Isaleh, seluruh akhlaknya, tingkah lakunya sangat mengesankan indah. Bahkan Allah dalam Al Quran berkata, berfirman: "Awwalilah N Shaitan radhiyil, wa inna laaala kulluqin aziz." Di budiul Allah Subhanahuwataala, inkau ini ya Muhammad Allah Muasalatul Maaleh mempunyai akhlak yang sangat-sangat mulia, sangat-sangat agung. Karena begitu hebatnya Nabi Sallallahu Alaihi lalu terakhir dia bilang. Salli ala Muhammadin wa alih Keutamaannya begitu banyak sulit untuk kita Apa namanya, ungkapkan Ayo mari sama-sama kita salawat dan salam saja kepada Nabi Akhirnya dia bilang seperti begitu Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala Begitu mulia Nabi kita Muhammad Sallallahu ya, ya. Alaihi Wasallam Tidak pernah memanggil namanya Dalam Al-Quran, Nabi-Nabi yang lain dipanggil Ya Ibrahim Ya Musa Ya Isa Ya Isa Amta kulta Nasi takhiduni wa ummiya ilahayni min dunillah Wahai Isa, apakah engkau pernah berkata kepada orang-orang ambillah aku dan ibuku menjadi dua tuhan selain daripada Allah Subhanahuwataala? Ya, Yahya, nabi -nabi namanya. Namanya, ya, ya. Nabi-nabi dipanggil namanya, tapi ketika sampai kepada Al Mustafa Muhammad Allah Sallallahu Allah. Alaihi Wasallam, wa Allah Subhanahuwataala memanggil gelarnya, ya ayuhal Nabi, ayuhal. ya Allah, Allahumma salli sallimalai, ya ayuhal Rasul, Allah, Allah. Allahumma salli sallimalai. Bahkan sampai ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidur, tidak dipanggil ya Muhammad, tidak. Tapi ya Ayuhal Mudazzir, Kum Faanzir, hei orang yang tidur bangun, ya Ayuhal Muzamil, hei orang yang berselimut, Ya ni Nabi Muhammad sallallahu. Dipanggil namanya. Kalau toh ada disebut nama, itu memba di semua ahmad. Disebutkan itu ada. Tapi kalau ada harfun Nida di depannya, ada ia. Ya, Ya, itu tidak ada ya. Muhammad. Muhammad, Coba buka Quran. Menunjukkan apa? Kemuliaan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga Allah Subhanahu wa taala lakukan satu contoh. Bapak saya namanya Ali Ustaz. Nah. Walaupun saya rayu dia dengan kata-kata yang bagus, "Li Ali, kamu bagus sekali, Li." Kira-kira bagaimana? Gimana? <laughs> tidak akhlak. Nah. Ibu saya namanya Maimuna. itu. Saya panggil Maimuna bagaimana? Aduh, Maimuna cantik sekali Maimuna. <laughs> saya harus panggil ibu. <laughs> itu menunjukkan penghormatan, penghormatan. saya. Iya. Hari ini kalau ada Pak siapa namanya? Ya, saya ndak hafal gubernur-gubernur yang ada sini. Gubernur Maluku saja yang saya sebutkan. Yeah. Lah. <laughs> gubernur Maluku, gubernur kami namanya Bapak Karel Albert Galahalu. Saya harus panggil Bapak Gubernur yang terhormat ya. Saya tidak sebut sebutkan namanya Kalau saya sebutkan namanya Walaupun ada yang terhormat di belakang Hari ini cilakalah saya hmm. <laughs> Betul tidak Ibu-Ibu? Iya. Hmm. Ini penghormatan kita Untuk menunjukkan penghormatan kita itu Dengan salah satunya salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Lebih lengkap lagi Kalau kemudian kita mau mengerjakan perintahnya Menjauhi semua larangan-larangannya Yang ada dalam syariat Islam itu Disuruh salat kita salat Disuruh puasa kita puasa Disuruh zakat yang mampu Bayar zakat, yeah. disuruh saudara kepada fakir miskin, yatim dan piatu kita berikan saudara, itu ungkapan rasa cinta kita di hari hari seperti ini. Tutur kata yang manis, kata yang manis. Yeah. dengan tetangga harus yang yeah. baik, yeah. Ya, tidak suka gunjing menggunjing satu dengan yang lain. Mau bangun rumah tingkat izin dulu dari tetangga. Itulah ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang suka mengfitnah menggunjing segala macam berarti bertentangan. Allah, orang eh. yang suka memfitnah ini, iya. ya, ini orang yang tidak faham. Dosa kita diambil sama dia. Allah. Allah. Dosa kita diambil, diambil. sama dia. Mm. Ya. Orang yang suka menghasut, hasut kita, dosa kita diambil sama dia. Dalam riwayat yang panjang disebutkan, nanti besok di akhirat amalan-amalan kita dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dihitung oleh Allah Taala. Lalu kemudian, karena saya ini suka menggunjing, suka memfitnah terhadap Ustaz atau Ustaz, lalu kemudian Pahala saya diambil sama Ustaz, dosa saya diambil sama, eh, dosa, dosa Ustaz orang. diambil sama saya. Waduh. Yang tadinya harus masuk surga, masuk neraka lagi. Na'udzubillah minzah. Yang termasuk muflis. Muflis, oh, orang yang rugi. Nah, Sangat rugi orang yang bangkrut. Itu ditarik oleh Nabi kita Muhammad, Muhammad SAW. Oleh karena dia ya. jangan suka fitnah. Tapi orang yang difitnah itu mempunyai dua keuntungan. Keuntungan yang pertama derajatnya akan dianggap oleh Allah Subhanahu SWT, keuntungannya dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu SWT. Ya Allah, Allah. Tapi walaupun begitu, jangan minta supaya difitnah terus sama orang. Ya. Ada satu syair yang terkemuka, ya, yang, ya. yang terkenal. Ya. Syair ini bagus kalau kita sama-sama renung. Iza ya. aradallahu nushra fadilatin tuhyat slaha lisana hasud. Laul ashti'aal nari jawarat, ma'kaana yu'arfu tibu arfi al-gud. Allah, Allah akbar. Yeah. Apabila Allah menghendaki keutamaan mana seorang hambanya itu muncul, maka bersamaan dengan itu Allah siapkan mulut kotor para penghasut wow. untuk selalu memfitnah dia, menghasut dia. Itu sudah dua kali dua empat seperti itu. Lalu disebutkan, laul ashti'aal nari jawarat. Kalau tidak ada api yang membakar Dari mana dapat diketahui harumnya kayu gaharu oh, yeah. Subhanallah Jadi gaharu mau harum Harus dibakar dulu, ah, dulu. Ya, Mau terkenal mau bagus keutamaannya muncul di fitnah dulu tapi ya. jangan tiap hari ya Allah mudah-mudahan saya difitnah <laughs> Bunda tidak, tidak tidak seperti itu tidak seperti itu ibu-ibu iya jadi begitu ustaz kita harus mau memberikan salawat dan salam kepada junjungan Al mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam al rasa sayang rasa cinta orang-orang itu perlu kita berikan penyadaran kepada mereka ayatnya jelas para sahabat ya. melakukan semuanya juga jelas tinggal ya. kita mau mengikuti atau tidak semuanya terserah kepada masing-masing orang saya kira seperti itu. dan kegiatannya juga kan kita diserahkan kepada Nabi silakanlah. You know better than me kan. Eh silakan engkau tahu masalah. Sekarang kan engkau lebih tahu. Jadi tata cara kehidupan sekarang ini tentu saja tetap berjalan sesuai dengan ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu dengan modelnya lain-lain gitu ya. Seperti sekarang majelis taklim kita di televisi seperti ini tentu saja dengan akhlakul karima dengan tutur kata yang indah jangan suka bergunjing tahu bergunjingnya ngomongin orang asik benar ngomongin orang ngomongin orang sampai ha? hatam bukan yang haji hatam Ngomong orang sampai hatam komplit na'udzubillah wa na'udzubillah min dzalik dan tentunya kita doakan semoga anak-anak kita klap menjadi penerus-penerus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eh Bu ensa rencana Dan untuk menjaga generasi kita akan datang tadi disebutkan oleh ustaz bahwa anak-anak kita ke depan atau punya cucu misalnya, ketika digendong banyak-banyaklah dengan salawat. Salawat yang tadi indah sekali ibu-ibu, lenturkanlah salawat. Ya Nabi slemah. Bayangkan kalau ikat. itu yang tidak ada anak di sini ya. Bayangkan kalau ada anak ini. Banyak lagi. Ibu-ibu praktekkan itu. Ya Nabi sallamualaikum. Anaknya tertidur. Ya, pahala, pahala dapat juga. Nah. Tapi kalau apanya doktor perhatikan anak-anak yang tertidur di, di dahulu dengan salawat, dengan qiraatul Quran, itu tenang sekali. Tapi anak-anak yang ditidurkan, dia juga tertidur juga dengan apanya dong dengan ragu rock and roll atau segala macam. Tidur dia juga. tertidur. Tapi sering-sering begini tu. Oh kaget kaget, oh, <laughs> betul coba perhatikan. <laughs> iya, <laughs> baik baik baik tambah asyik kita ya. E, tentu saja pengennya kita lama. Namun demikian waktu juga yang misalkan kita. Mudah-mudahan kita bertemu kembali di dalam pengajian mimbar Salam yang akan datang juga pemirsa televisi pemirsa di manapun anda berada. E, mari kita dengarkan kesimpulan mengenai. Kemulia, memuliakan Rasulullah SAW Terima kasih Ustaz Jadi ibu-ibu dan Ustaz Hadirin rakyat, terhormat, Dan para pemirsa yang berbahagia bahwa jasa nabi kita Muhammad Sangat-sangat luar biasa Dibayar dengan apapun Tidak bisa Dengan harta benda kita Tidak bisa Kita kumpulkan seluruh harta benda di dunia ini Untuk membayar jasa Rasulullah SAW Tidak bisa Oleh karena itu satu-satunya cara untuk menyenangkan hati Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang dibawanya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Kalau tadinya kita salat kurang bagus, ayo mari kita salat yang baik. Kalau tadinya kita punya duit, tapi kemudian kita belum keluarkan zakat, ayo sekarang kita keluarkan zakat. Tapi kalau belum sampai kepada haul dan nisabnya. Maka ada duit sedikit, kita keluarkan sadaqah kepada fakir, muslim, yakin dan siapun. Itu sebagai ungkapan dalam dua tanda kutip. Kali lagi dalam dua tanda kutip. Cara kita membalas jasa-jasa Rasulullah SAW. Kali lagi caranya dengan menjalankan perintah-perintah Allah SWT. Dan menjauhi semua larangan-larangannya. Dan insya Allah Allah akan senang. Rasulullah akan senang dan kita juga akan senang dimasukkan ke dalam surga-Nya amin, amin. Amin. Amin. Ya, ya rabbal alamin. Demikian Ustaz doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma shalihu shalim ala sisi Muhammad walali sisi Muhammad yang awalin, shalihu shalim ala sisi Muhammad wa ala ali sisi Muhammad yang akhirin, shalihu shalim ala sisi Muhammad wa ala ali sisi Muhammad di setiap waktu dan pihin, shalihu shalim ala sisi Muhammad walali sisi Muhammad di seluruh malahilah ilahumuddin, shalihu shalim ala sisi Muhammad walali sisi Muhammad pada tarikh alam dan orang yang di atasnya dan di bawahnya, shalihu shalim ala ولا لصينا محمد عجد ما في علمك يا رب العالمين أمين <تصفيق> اللهم انا نستحفذك ونستودعك ابيالنا واهلنا وانفسنا وموالنا واهلنا وكلش نعطيتنا اللهم اجعلنا واياهم في كنفك وامانك وعزك وجوارك من كل شيطان مريد وجبال عنيد ولي عين ولي باغي ومن شر كل شر انك على كل شيء قدير اللهم حسنا بالتقوى والاحسان واعلى موجبات الندامه الحال والمال انك تسمع الدعاء وصلي اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وعلينا معهم وفي رحمته يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين Oh